you need I got it. Louis shoes cop, boots, top down yep. you diamond juice all I see is you right now yep. you all I want is you yep. you tunnel vision you yep. you all I need is you I'ma bet on you, you. you Nu cred, astăzi este... Aaaa, este ultima zi Neața Bogdan! Bună dimineața, Șurubel, Neața Alexandra, Neața Ionuț! Este o dimineață foarte frumoasă, de vine! 22 decembrie 2017, pentru noi este ultima emisiune de anul ăsta! Uh, am fost obraznic, m-am culcat foarte târziu azi noapte... De Foarte. ce? De Pentru ce, Pentru că, nu știu, simțind că vine ultima emisiune, am zis că îmi permit să fac uh, o nebunie de asta, să mă culc târziu. A fost ca atunci când trebuia să pleci la mare a doua zi. Știi exact, că nu cam să așa, să cam așa, cam așa, cam așa. Am fost uh, în vizită pe la prieteni până pe la 12, jumate, noaptea, chestii de astea o, de unde la mai făcut de când, tânăr. când, tânăr. când de eram Exact. Uh, dar uh, sunt apt, m-am trezit, apt and running cum ar spune unii. Da, -ba -ba, domnule. Și până la 10 stau împreună preună. ce faci, domnule? Bună dimineața. haide, să prosteile că am luat pâtea urcate Ah, Bagă da niște ping. Da, stai puțin. Înainte să bagăm niște ping, bagăm niște urare frumoasă Primită dis de dimineață. Uite. Oh, A, corect, corect. Ascultătorii înainte de mâncare. Scuze, scuze. Uite, Adina din București de data asta la 2 la 20, 09 minute. Zițneața, băieți. Zițneața Alexandra Uh, nu vă eu ca să fiu prima Vreau să vă urez sărbători cât mai libere În special pentru Bogdan, ce frumos uh, Agitate pentru șurubel și cu, mâncare, și cu mâncare din plin pentru Ionuț Doamne ajută Bravo! Mulțumim, ia uite cine a nimerit Foarte frumos, shake up Christmas Vă pupăm! Mulțumim foarte mult, Adina Uh, pentru mesaj 6.32 de Pink! What about us? Și revenim! Bună diunea What's up? This is your pinkness And you're listening to the best station on the planet The world famous the Virgin Radio What about us? We are searchlights We can see in the dark We are kids Pointed up at the stars We are billions of beautiful hearts And you sold us down the river too far What about to be sold we are children that need to be loved we were with la pink, 6 și 36 de minute Bună dimineața, bună dimineața Bună dimineața, veni... dimineața Bogdane, haideți, spune-ne ce sărbătorim astăzi Că tu stai de obicei pe Vorgel și vezi care este Today is the day? Cum se zice la noi pe site? Da, așa fac, mă trezesc, mă duc la baie, mai stau pe Vorgel un pic, mai treacă timp 22 decembrie, ziua checului cu nuci Mmm, poți să fugi, poți să fugi <gătări> Oricum te prind Și-ți dau chec cu nuci. <gătări> <Am zis. gătări> Este și ziua străbunilor Ziua internațională a străbunilor O, oh, să ne mulțumim, străbunii sunt responsabili Nu știu dacă știați, pentru toate vorbele alea din străbuni Ii le-au mm -hmm. spus străbunii Corect, așa mulțumim, mulțumim pentru toate vorbele La mulți ani, fetei care cântă All About That Bass, Megan trainer, 24 de ani, cântăreață Megan Personal Trainer. Iar trebuie un Personal Trainer. Și la mulți ani, Vanessa Paradi, pentru cei care au prins vremurile în care Strugăreața era cool și Vanessa Paradi era. Mi-a furat-o da. mi Johnny. Johnny. Johnny. Johnny. nu Mai asta. e cu Johnny Depp? Nu mai e cu Johnnie. Nu mai e, nu? Da, în perioada aia la, aia la clase diferite, în liceu și... Este și ziua, lui Dan Petrescu astăzi, dacă tot zicem oameni, Aici da, sărbătorim zucuri. un fundaș extraordinar pe care avut național l-a avut a României, bursoco, să trăiască. Da, bravo, și, și care acum da. apare într-o reclamă pe internet, bravo. la o casă de pariuri și tot apare mie când sunt pe site-uri din astea pentru adulți, tot apare Dan Petrescu acolo și mă face să miez din mână. Are și o privire care te judecă așa, Seamu știi, și arată cu degetul spre cameră. nu seama dacă glumești. Sau, dar, dar, nu, efectiv nu doar să mă dacă vorbi serios sau glumesc Dacă glumesc tu și eu glumesc da. nu l Only văzut. joking if you're joking <laughs> Și apropo, băi, astăzi este ultima emisiune Din an, spațiul de plâns Gata A ajuns, hai hey guys, I'm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 46 de minute. Bună dimineața. Duminică este ajunul Crăciunului. Yay! Ce frumos să bei. să văd ce mai aduce Mosu anul ăsta. în alta. Am fost cu minte clar. Asta e. Da, mă, am văzut. Și știți foarte bine Tot că. Am că am da, am văzut. Da, da, da ah, fost. Dar porc. până în alta avem de făcut un wake up call. Wake up Să vedem ce aduce Mosu Rubel lui Alin din Cluj care a fost înscris de soția lui Cristina, I-a zis așa, aș vrea să-l treziți pe soțul meu cel somnoros. Se curcă foarte târziu, iar dimineața nu se poate trezi să meargă la serviciu și cam în Mulțumesc mult, uiteam, Alin. Aha. Este ultimul wake-up din 2017. Șurubel, o să... hai să-ți ieși tu în jurătură, te rog eu, măcar azi. ultima șansă pe anul ăsta. Haideți, vă rog eu frumos. Noi încercăm să-i facem rost. Tot în nu vrea studiu să plecăm în vacanță. Nu, mai stați. Scărție după noi. Scărție după noi. E clar. Băi, un om care e somnoros știe să pună pe silent. Mi se pare că astea e cele mai tari discuții pe care le avem când sună telefonul M și vorbim un pic așa, dar repede că sună telefonul trebuie să terminăm repede acum. Vin si ultima zi, eu zic să... Nu ne de să? Mă dai seama, da, de 10 ori. Încercăm de vreo 10 ori. Da. Pregătiți-vă. 10 mm. încercări neîntrărupte de reglame. Aveți... Uh, scuze, dragi ascultători, aveți treabă până pe la 7 și... Un sfert... <laughs> <laughs> aveți nevoie de linii libere, stați că luăm noi toată banda. Ia. Yeah. Da, mătește, mi-am găsit un pullover foarte mișto acum Așa Cu niște modele din astea Ai zice că sunt tradiționale românești? Da, nu sunt Nu, sunt egiptene Păi, ești nebun Da, zici că e un desen dintr-o peșteră nu l-ai pe tine? Nu le-am luat astăzi, nu că se scamușează. Eu am văzut un uh, polovaraj de -asta, De sărbători da. care avea în loc de ren ce Deci, ar, efectiv arătau acani. Da, și le-am văzut și eu pe astea Unde se fac asta? cel mare. Nu le ies coarnele, mă În Ștefan cel mare se fac. Sunt ploare cu câini cu cine? Si de așa a de. Foarte... Păi e tot. Hai că nu avem nicio șansă cu Alin Pop din. Uh... Nu, avem, nu. Și mai atenție Cruș. să știi că acei câini de pe polovarul tău. Pe care ai zis, sunt câini până la moarte și dincolo de ea. <gătă> sunt câini până la gulet și dincolo de ea. <gătă -și> Băi, ce facem? Ultimul Wake Up Call din 2017. Da, asta e, și Nu ne da, ieșit. Din... Da, dar discuția asta despre câini <sus> este. A fost? A fost la fel de hopeless ca Wake Up Call-ul. <gătă -și> bună dimineața, suntem la Virgin Tonic și am încercat să facem un. Nu aveam și 56 de minute Bună dimineața, din nou este vineri, este 22 decembrie Ultima ediție de Virgin Tonic din 2017 Și după cum ziceai, Ionut, este ultima voastră șansă să ne spuneți pe WhatsApp o, ce vedeți. Da, orice vrei, suntem si aici Anul ăsta. Da. da. Noi noi considerăm că ne întoarcem în 2018 și s putea chiar să ne întoarcem. Da, mai puternici. Mai da. puternici și da. Mai puternici și mai sexy decât suntem acum. Uite, am un mesaj uh. foarte drăguț pe WhatsApp de la Viorel. Mm. Fraților, parcă ieri Bobo plângea de emoții la prima emisiune de Virgin Tonic, Ionuț sughița la ora de lirică, și Rubel era cu scaunelul lui în cadă, în baie. A, a trecut anul atât de repede. Mulțumim Viorel. Mamă chiar Și încă nu mi-am pus căunele în cadă Eu vreau să fac duș stând jos Vai, este cel mai bătrânesc lucru pe care l-am auzit vreodată în și viața mea, dacă să nu Bunica mea n-a zi zis zi niciodată un lucru așa de bătrânesc. Așa de bătrânesc? Da, că... Ce confortabil ar fi, men! Ce confortabil ar fi? Să stai pe scaun în timp ce faci drumeții. Ce mai vreți, eu mai am aici. O, mai pare că le -am. mai am din astea bune pentru noi, așa. Să nu, să nu ziceți când ni se face prea dulce. Până dimineața, Alexandra Ionuț, Bogdan și Rubel. Vă ascultăm fiecare zi în drum spre muncă. Mulțumesc pentru că sunteți aici să ne veseliți fiecare început de zi. N-aveți idee de cât trezesc zâmbind sau râzând ca un tembel de unul singur în tramvai sau pe stradă ascultându-vă. Sărbători liniștite și fericite tuturor. Merry toate cele! Aitama, n cu mine. București, vă îți super mulțumim. Super îmbrățișăm strâns. Wow, cât de tare. E... Vă îmbrățișăm super strâns, prea să zic Alexandra da Eu super îmbrățișesc și vă super pupom. Da, mulțumim mult pentru mesaje. Se simte foarte frumos în studio aici, când citim mesajele de la voi da. și întoarcem toate orările și către voi. Este 6 și 58 de minute și cineva are de. pregătit știrile momentului la Virgin Radio. Suntem Bogdan Șerubel și eu luptă în Pânte cu Alexandra. On FM, online and on digital, this is Virgin Radio News. Este vârful bradului nostru, Alexandra. Ah, ce frumos! Bravo. Te ascultăm, bună dimineața! Bună dimineața! Într-o atmosferă tensionată, așa cum ne-au obișnuit în ultima perioadă, aleșii au votat ieri ultima dintre cele trei legi ale justiției. Documentul a trecut de vot în plenul Senatului în fluierăturile parlamentarilor de la USR. Toate cele trei legi ale justiției, statutul magistraților, legea CSM și organizarea judiciară vor fi trimise acum la promulgarea președintelui Claus Iohannis. Sunt semnale de îngrijorare pentru ceea ce se... Se întâmplă la București, trimise de la nivel european. Mai multe ambasade occidentale la București, printre care cea a Suediei sau a Franței, cer Coaliției de Guvernare să obțină avizul Comisiei de la Veneția, formată din experți în dreptul constituțional. Cu toate astea, președintele Senatului, Popescu-Tăriceanu spune că nu e mulțumit cu varianta actuală a legilor și ar fi dorit, citez, o reformă mai curajoasă. Un tribunal din Valencia a acceptat să examineze o cerere de stabilire a paternității, care îl pe celebrul cântăret spaniol Julio Iglesias, un bărbat de 41 de ani, spune că este fiul artistului ajuns la 74 de ani și al unei balerine portugheze. Și conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal e surprinsă pentru că președintele Federației este rezervat față de introducerea arbitrajului video. LPF crede că Răzvan Burlanu ar trebui să fie primul care să încurajeze schimbarea și că cele mai recente declarații pot zdruncina încrederea cluburilor în sistemul ăsta. Vreme urită azi investul în nordul și în centrul țării În vest Vaninge, maximele se vor încadra Între minus 2 și 8 grade Celsius Nu mai mult de 2-3 grade În București este frig, îmbracă de bine Nu-mi spui tu mie Cum să mă îmbracă Alexandra Da, spunea un clasic în viață da. Șapte fix, bună dimineața Ne amintim imediat de un moment în care nu s-a luat un jurătorul la Wake Up Call <brain> For me, well, darling, just dive right in. Well, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell. Ce frumos a fost cu melodia asta, acum. Foarte Înainte fun. să intrăm în cabana. Ah, și gata! S-a intrat în cabană, și bine ciușa. ați venit! Scuturați-vă piciorușele! 75 minute, e oh. jos zăpada de pe noi, pentru că avem treabă. Stăm în fața mineului, ne amintim momentele frumoase din 2017. Și! Pornim radiocasetofonul și ajungem prin luna octombrie, dacă nu mă înșel. La jumate, așa. Pe la jumătate. Pe la jumatea lunii octombrie, când eu am primit al doilea cum să a zic, a doua înjurătură la Wake Up Call oh, <laughs> Din istorie, istorie Parca a da. fost ieri Parcă a fost ieri, până acum am 2-0 La 0, la 0, la 0, aici în studio Nimeni n-a mai fost înjurat nu, <laughs> De da. ce? Nu știu, poate nu vă pricepeți atât de bine La Wake Up Call Încât să scoateți această reacție Din oameni, nu știu da, da, Probabil Alexandra a fost înjurată de soțiile Bărbaților pe care i a trezit în mod senzual E ele. posibil. Da, n-am auzit noi pe post. Da. E posibil. Da, da. Doar universul univers asta. Da. da. și hai să o ascultăm, nu-vreți pe Iulia care sărac, a făcut să-i dulceasă de ardeiuți cu o seară înainte și a zis că era o părită peste tot și de aia a reacționat așa. Hai să vedem cum a fost acest wake up call nebun, să ne amintim împreună preună. Let's wrap up 2017 on virgin tonic. Here's some of the best bits. Alo. Alo Iulia. Bună dimineața. Am tuns și la tine acum câteva zile și mi-a căzut o azi Mi-a cazut o parul, Iulia. mișto la ora asta. Iulia este direct la Funcția Radio. Sunt Ionuț. Poți să fi unde vrei la ora asta. Te bagăm de Haide, dacă ne mai scrie la Wake Up Call, prietenii, hai să ne asigurăm că sunt genul de oameni care țin la o glumă. Iulia! Da, nu, deci, hai să se... Deci, vreau să-mi cer milioane de catre, catre, de scuze, deci așa ceva, nu, dar cred că din cauza orei. Te bag în direct, Iulia. Da, ne deci mor de rușine. Pare tare rău. Vă iubesc, sincer, din suflet, sunteți foarte tari și sper să vă... să nu fi supărați pe mine. Câte ori ai dormit? 3. Uh, Ai, da cred muncești. de ți te azi, nu, nu mă priser, nu <laughs> Sunt uh, iritată de la argăi eu la peste tot. <laughs> Virgin Tonic. I was lost in every message all your different pieces felt like a secret when I saw you for the second time pain slowly dries love lost its pride be careful și 9 minute. Ionuț este pe WhatsApp cu voi acolo și primești o grămadă de mesaje. Da, hai că și eu știu să citesc. Ia citește știu. Ai și tu. Ai luat tableta? Așa, neața bună, dragilor. Dacă tot putem scrie orice, pe mine mă interesează cum vă pregătiți voi de sărbători. Faceți curat, coaceți cozonaci, împachetați armale, ascultați hrușcă sau sunteți doar musafiri? Eu al... despachitez cozonaci ca să spunem. despachet ordine de idei de când v-am descoperit pot spune că iubesc diminețile. Vă doresc tot ce e mai bun și mai frumos, Oana din București, Oana și noi îți dorimție, ce frumos ai scris, Doamne! Doamne! foarte frumos. Sunt foarte frumoase și avem așa multe mesaje de la oameni. Vă mulțumim mult de tot. Uite, mai am aici. Bună, sunt Miruna din Galați și vreau să vă spun că sunteți genial, oameni buni. În fiecare dimineață când mă pregătesc pentru școală, vă ascult și sincer îmi faceți plinul cu energie. Iar apoi, când mă întorc de la școală, îi ascult pe colegii voștri. Mă jur, sunteți minunați. Eu mă nebuni pe prietenii mei și o să-i nebunez mai departe pentru că așa. toată echipa vorge de o trebuie la odată. Vă așa. Pup și continuați tot, tot așa. Uh -huh. așa, să da. faci. așa să le spui! <laughs> Da! Spune-le Spale-i pe creie <grij�> Este 7.11 minute Continuăm să ne amintim lucruri frumoase Momente mișto din 2017 din emisiunea noastră Tot în octombrie și tot pe la jumate Am făcut primul Naked or Not din istorie Aia, Din istoria celor două De până acum Three. Trei A, Am făcut trei până acum nu, păi nu uita Bun. Primul, momentul în care ne-am aruncat cu capul înainte și am zis Hai să vedem ce iese Momentul în care am zis să ne sune cineva și să ghicim dacă este sau nu dezbrăcată persoana respectivă în timp ce vorbește cu noi la telefon. Și asta este încă o dovadă a faptului că avem cei mai tari ascultători din lume. dam play înregistrării în 6 minute. Stai cu noi, bună dimineața! Virgin! În magazinele Flanco și pe Flanco.ro este sezonul surprizelor de sărbători. Cumpără laptop Lenovo IdeaPad cu procesor Intel Core i3, hard disk de 1 tera și Windows 10 Home preinstalat la doar 2649 de lei. În plus, aerate fixe pe loc fără adeverință. Flanco! sărbători, prieteniile se leagă mai ușor. Cu Orange PrePay ai până la 100 de GB bonus pentru mai multă distracție alături de prieteni. Intră în aplicația Contul meu și bucură-te de un Crăciun net mai bun! Detalii pe www.orange.ro până la 15 ianuarie. Dureri în gât? Încearcă Salvia Sept Spray, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept. Ține durerii piept. În Cluj sau Timișoara, în Iași sau în Arad, ne bucurăm la fel de fulgi atunci când cad ho, ho, ho, ho. E vremea sărbătorilor la Badehaus Vă mulțumim pentru al 10-lea an bun împreună și vă așteptăm și în 2018 În showroom-urile Badehaus din țară și pe Badehaus.ro No, acum mobilăm împreună din peste 2000 de modele, casa ta asortată cu perdele și covoare. Branduri renumite la prețuri accesibile. Totul diferit. Complex Slava. Gătește cadourile perfecte. E ușor să fii Moș Crăciun când ai super oferte. Nu mai aștepta curierul. Vino acum în magazinele Altex și iați cuptor cu microunde Whirlpool, capacitate 20 de litri, 5 niveluri de putere și grill cuarț la numai 318,4 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.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 Gata. Hai. Dăm tonul Da, hai Delia. De Bucură-te spune tu, nu la nou, un cadou, mai personal. Și tu și tu și tu și tu, și tu bea de Tuborg în mod responsabil. Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting problems zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me and myself, I got nothing to prove You yeah, got a fast car I got a plan to get us out of here I've been working at a convenience store Measure state is a little bit of money Won't to drive too far Just cross the border and into the city You and I can both get jobs Finally see what it means to be living You yeah, got a fast car Fast enough so I'm gonna fly away We're gonna make a decision It's not a way die this way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 Cât de Doamne! Să dereci noi la căbuna aici, dacă ești afară, gata. Te rog frumos cine hai să facem piatră, farfecă și hârtie, cine taie niște lemne când nu mai pot. Alexa, eu zic că mm. să nu mai faci. Corect. Eu mă duc în pădure, cine? o să aduc niște lemne să car și, și mure. Da, E Mure, și roșiu, vezi să nu vine lupul. Da, te... corect. Poți să ofițeze. <laughs> Foarte <frumos. laughs> păi nu, dar eu ziceam că ea a făcut cel mai mult sport până acum. Adică ea este cea mai în măsură de a face sport pentru <coughs> tine. <coughs> Bogdan, Bogdan, da, se duce la sală, la sală de A, nu, ce... Oh, no, no, no. Uh, 7 și 18 minute Bună dimineața, ziceam că ne amintim cele mai frumoase Momente din emisiunea de anul ăsta Din emisiunea noastre de anul ăsta În fața șemineului Tot în octombrie mergem pe data de 13 Când, ce noroc Am făcut primul naked or not Din istorie uh, O ascultătoare a intrat în direct A noi am încercat să ghicim dacă este Sau nu dezbrăcată complet în timp ce vorbește Cu noi ce-ai ieșit? Ne amintim chiar acum. Pentru prima dată în istoria emisiunii noastre vastă, de altfel, ne jucăm naked or not. Ce-am zis să ne sun dacă ești acasă, treci prin câteva probe de foc, și noi încercăm să ghicim dacă ești dezbrăcat sau nu. Încercăm să ne dăm seama dacă ai pe tine doar telefonul. Mihaela, la că ești acasă, nu? Da. Înseamnă că este super posibil ca tu să fii, de fapt, dezbrăcată în momentul ăsta. Ce temperatură e la tine în casa acum? N-am un termometru, dar nu mi se pare destul de rece. Uh -huh. Aha, uh -huh. ce deci uh -huh. e frig. Okay. Okay. ok. Acum cât timp te-ai trezit? Să zic vreo două ore. Mm. Vreo două ore. <laughs> să stai două ore dezbrăcată. Nimeni nu stă două no, ore dezbrăcat în casă. Nu. Vreau să țopăi puțin cu telefonul la urmă. <laughs> De stai, stai, stai, nu te mai încă, încă Ok uh -huh. Bun, bun A sărit, nu s-a uh -huh. Încă o întrebare de la mine, Mihaela Dacă te uiți în oglindă în momentul ăsta Vezi vreo aluniță de-a Mai multe Mai multe mm -hmm. Mihaela, ești singura acasă? Da ești Pune mâna pe șold, și zim dacă e rece mm. Juriul de libelează, Mihaela Eu cred că e dezbrăcată Băieți? Da. Eu cred că e dezbrăcată. Dai, e dezbrăcată Verdictul în 3, 2, 1 Zi Half naked Half naked Da, mă avem simbătate de singur, la, de, eu, de la brân oh. sus sau de la brân jos <laughs> <laughs> Plejerii Virgin Tonic Așa suntem noi românii de sărbători. Suntem cam scared to be lonely și normal. Nu ne place să facem sărbătorile singuri, plecați pe colo, pe colo, pe colo. Avem tendința să ne întoarcem la familiile noastre. Chiar am văzut uh, de curând o, un studiu care spune că cea mai solicitată destinație de Crăciun și Revelion pentru români este Rămâne sorbată. România. A. Mă rămâne România. Oricât de mult am plânge că în țara asta numer lucrurile cum am vrea noi și că e greu și că e n-a că suntem cu 50 de ani în urmă, bă, tot aici ne facem sărbătorile, ca aici ne simțim cel mai bine, aici sunt familiile și dacă o luăm cumva geografic pe, prin țara pe aici pe la noi, în topul preferințelor avem Bran, Moeciu, Râșnov, Poiana Brașov, Predeal și Sinaia. Asta sunt destinațiile cele mai frecventate Măi, de turist nu era destinația școlii generale, nu acolo a făcut toată lumea excursii în clasa 7, La noi era la Bușteni. Băi, în clasa 7-a excursiei am făcut-o complet anapoda. Am mers o zi jumate cu autocarul, cu clasa și ne-am dus sus la gura humorului. Nu știu, nu știu cine a venit cu ideea, dar a fost absolut genial. Doar că am mers cu autocarul ăla, cred că s-a și stricat de trei ori pe drum. Ea s umflat am umflat picioarele. Da. s au umflat picioarele, nu? Băi, și știți că e greu când mergi cu copiii Până la gura humorului, păi te la pipi din 10 în 10 minute. Deci autocarul asupra în continuu, mai mult de. Eu am avut o de mașină foarte mult timp când eram mic și nu era drum spre o excursie în care Ionuț să nu dea pe afară. Era Ionuț, lăsați-l în față pe Ionuț, lăsați-l în față că știm ce face. El. Că aveți Da A Mai aveți pungi în spate, dați-le lui Ionuț. Uh, bun, hai să vedem ce faceți de Crăciun și de Revelion, unde mergeți, care e destinația. O fi vreun... Norocos printre noi care mergem Maldive, vreun ascultător care are vreo vacanță de asta, chiar am auzit că au plătit un cuplu pentru iarna asta, o vacanță de 84.000 de euro What? în Caraibe, pentru două persoane, o săptămână. O săptămână! Mamă, dar ce Cine? Ce inclus Ca acolo? Ca să dai seama cât de mic ești în univers. Un știu, match de golf cu bana-cobamă? Bă, nu știu ce, da, cred că asi... Joacă Messi în fața ta în sufragerie, nu știu ce se întâmplă la banie. Habar n-am. Nu mai fiți așa, Maldive, vă rog eu, bro. Hai, ce <laughs> faceți de sărbători? Eu, eu o să tot dorm. Am o cină cu familia de Crăciun și în rest somn, somn și iarăși somn. De, de pe aștept. Pe WhatsApp avem un mesaj deja de sărbători, toți bucureștenii merg acasă la botoșani. <laughs> Nu m-ați văzut, eu am venit deja cu nu, O să plec pe la 20 da, Botoșani, astăzi. 8 ore am de traversat Țara Hai să povestim puțin despre ce facem de sărbătoare, să povestim și noi uh, imediat 7 și 30 de minute Avem uh, Chainsmokers și Coldplay Something just like this În câteva minute facem o scurtă pauză Și apoi revenim, nu, te rog Nu, ziceam că e practic Alexandra, orice mi-e un zbor transatlantic Ce mi-e cu trenul până la Botoșani, tot 8 exact. ore Așa e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 La Metro, luna aceasta este despre surprizele plăcute pe care le faci clienților tăi, dar și celor dragi. Între 18 și 22 decembrie, Metro îți oferă suport sticlă cu figurine de Crăciun la 24,99 lei bucata și vin fason, fetească neagră sau Sauvignon Blanc, 750 ml la 8,99 lei sticla. E momentul să ne bucurăm de sărbători. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Bonileș, expertul în îngrijirea genelor. De când folosesc Lash, genele mele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 la numai 1049,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Apa pe care o bem este la fel de importantă ca aerul pe care îl respirăm. Apa este parte din viața ta. Aquatic. Prin conținutul redus de săruri Hidratarea de care are nevoie organismul copilului tău și îl protejează pe tot parcursul creșterii lui Pentru copilul tău, indiferent de vârstă Alege apa oligominerală naturală plată, aquatic Izvor de sănătate Ce aveți pentru respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie Pentru respirație urât-mirositoare Puteți încerca la calut flora La calut flora?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 De sărbător, e ușor să te ruiești. Astăzi 22 decembrie, special pentru tine. Ținem deschise magazinele Media Galaxy până la miezul nopții, pentru ca tu să ai timp să cauți cadoul preferat. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform auditului Tail Nielsen. Orange, ai o iarnă plină de surprize. Alege Huawei P10 la doar 49 de euro și primești 50% reducere la noua brățară de fitness Huawei Band 2 Pro plus 18 GB trafic de net. Ofertă specială în orașul tău la portare cu Orange 1031 până la 15 ianuarie 2018. Moș Crăciun ține cu tine. Vineri, 22 decembrie. Magazinul Altex din Plața Moll este deschis până la ora 24. Ai timp să cumperi cadouri pentru cei dragi, plus tombola lui Moș Crăciun cu premii Miria. Altex. De două diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Virgin! On FM, online and on digital. Yeah. And on digital.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 I'm <laughs> You won't. de minute pe WhatsApp. Ne întreabă Luciana Alexandra dacă există cozi la vamă? Poate! Poate Mulțumim există, mă. da! Okay. Mulțumim, Mulțumim mult, Alexandra! Mergem mai informații, <laughs> Alexandra cu puține detalii. <laughs> uh, fiți atenți! Am întrebat unde mergeți de sărbători. Apropo, dacă sunteți la coadă pe la vamă, dați-ne mesaj să-l anunțăm pe Lucian pe unde e problemă. Multe mesaje frumoase A scris Adinaur Camelia Bună dimineața, lume, din păcate Atenție, mesajul ăsta începe cu din păcate Dar să nu fiți păcăliți, este o diversiune Din păcate sunt plecată din țară Tare mi-aș dori să sărbătoresc Crăciunul Acasă alături de cei dragi Dar momentan îl voi sărbători printre Dune de nisip, călătorind pe o cămilă Probabil pe aici, prin Dubai Vă pup, Camelia Nasul de tot, Camelia uite, Simțim durerea, uite Ah. Da, e nasol. Da, în primul rând, în Dubai nu există iluminat dunal. Adică, dunele de nisip nu sunt frumos decorate de Crăciun, Ce e urât, e trist. Și, în al doilea rând, nu poți să faci și tu un om de nisip. Nu, nu, poți. nu poți să te bați cu niște burgă de nisip. Este, ah. Deci, n-ai cum, nu sunt sărbătorile. Nu sunt sărbători. Eu îmi petrec sărbătorile la Moscova, uite l și pe. Iau, uite-ne scrie Andrei. Bravo, Andrei! Bravo, Andrei! Ce Andrei. faci acolo? Băi, puterea? Nu știu ce face, dar știu ce bea acolo. Ai grijă. E pentru cei puternici, da. Ai grijă uh, cu suc, cableatu, Încă acolo. un, mes -o. <laughs> Încă zic un mesaj. Încă un mesaj. Sucă bleatul? Bleatu. Fiți atenți. Uh, abia așteptăm să testăm vinul de anul acesta, plus ceva Crnați and co. Ne-a dat cineva mesaj fără să se semneze, dar am Stelian? Stelian? Bă, da, tu de unde știi? Fii atent, pe intri pe WhatsApp la poza omului și are ce și-a trecut el acolo pe WhatsApp. A, și scrie sub. scrie Ok, stocă. De <gri> Crăciun o să fiu la muncă, iar de referior am închiviat o pensiune de 30 de persoane cu prietenii la Felix. O Nu este remediu mai plăcut pentru o mahmurală decât o baie la minus nu știu câte grade în apă termală. Da. O. Andrei Belea, ne zice. Andrei Belea? Ce nume frumos? E Andrei Belea, mă. Ai e Bella. Probabil. Ah. Alex, Bella. Depinde, spune. Uh, 7.39 de minute. Maroon 5 și Siza, What Lovers Do. Și continuăm să ne amintim de momente frumoase. Eu am crezut că, pur și simplu, chema Andrei uh, pe, și pe WhatsApp, eu nu s-a uitat la poza lui și l-a trecut acolo Andrei. Bella. Ce-a <râng> plăcut de el? Fiți atenți, avem o înregistrare foarte tare. Am dat uh, bănuții de chirie unei ascultătoare ca să experimenteze viața fără chirie. Dar, la finalul momentului, avem o întrebare extraordinar de stupin. Si din partea mea și un răspuns complet epic din partea ascultătorilor. Aducem înregistrarea în 3 minute. Hey Neața. <fixion> So let's get one thing straight now baby Tell me tell me if you love me or not Love me or not, love me or not at the house one, yeah, I'ma lucky or not Lucky or not, lucky or not You gotta tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I'm wishing for you, I'ma lucky or not Lucky or not, lucky or not <laughs> și hai să You know what I need, or te caii na, baby. Tell me, tell me Ia uite ma ce s-a greut oh, Dar nu vreau să rap -up nimic Bună dimineața din nou, este <gri> 7.43 de minute Dar chiar așa <gri> Să intre peste noi să rap-ap uite mie când fac oh. eu rap-ap ap ap Dar ce e aici? Suntem la Virgin Tonic, bună dimineața Bogdan și Rubel și Ionuț alături de foi Din Căbănuța cu amintiri Ce s-a întâmplat la început de octombrie? Păi, se facea că noi uh, experimentam viața fără chirie în Virgin Tonic Am dat o gramadă de chirii pe lună Ascultătorilor și la final, chiar chiria pe un an întreg. O sumă uriașă de 3.000 de euro pentru chiria pe un an, dar la un moment dat, în timpul unui concurs, oarecare, pe data de 3 octombrie, o ascultătoare a pus mâna pe bănuți pe 250 de euro și la final eu am avut o întrebare pentru ea. Mie mi s-a părut o întrebare simplă și normală. Legitimă. Da, la la Legitimă. momentul ăla n-ai gândit foarte, foarte mult, dar... Băi, nu e vina mea, dar răspunsul ei... M-am a... genunchiat, efectiv Haideți -ha -ha să vedeți cum două litere l-au făcut pe Bogdan să plângă Let's wrap up 2017 On Virgin Tonic Here's some of the best bits Am strigat trei nume Avem de dat 250 de euro Tu ai sunat la noi la radio După ce ți-ai auzit numele Și la nici măcar un minut după tine a mai sunat cineva Deci te-ai mișcat Incredibil de bine Bubura Luca! Uuuu! Uuuu! Raluca din zine cum ai auzit tu de concursul nostru? De la radio, bineînțeles! Raluca Bubu câștigă 250 de 25. euro! Uuuu! Bravo! Te-ai mai inscris vreodată la un concurs atât de ușor? Uh, da! <laughs> ok! Virgin Tonic Atât de simplu a fost. Bă, dar rădeți ca niște... Ca niște hiene. Încă trei luni mai târziu, eu încă da. Te-ai mai înscris o la un concurs atât de simplu? Da. Ok, bine, mulțumim mult, Raluca Bun, Bogdan S-au 7 și 45 de minute Și ce înseamnă asta, ce înseamnă, dragi colegi? Înseamnă că s-a la bombonărie Exact, Și trebuie să ne cereți bombonica pentru o Beta Tasting, melodia e frumoasă pe care o difuzăm noi la Options Fert? Cum se cere bombonica astăzi? Nu știu, hai să vedem Care e expresia de cerut bombonica? Hai Chip chirip bombonica Asta facem astăzi Hai, nează when i'm down i get real dumb when i'm high i don't come down and i get angry baby believe me i can love you just like that and i can leave you just as fast but you don't judge me because if you did baby i judge you too no you don't judge me because if you did baby i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 I got issues, you far 7.52 de minute Am revenit, sunt Virgin Tonic Bogdan și Rubel și eu nu suntem Ultima emisiune de anul ăsta 22 decembrie s-a făcut vineri Mulți dintre voi vă pregătiți de vacanță Alexandra a venit cu bagajul făcut Cu troller-ul Din dai... sunt acasă Din sunt acasă Ajunge atât de repede? Uh, cred că vei la 10-11 și, și este și ultima bombonică Pe care o primiți în anul acesta Și încă o dată vă aștept pe WhatsApp la 0734 3 d Să primiți bombonica în beta tasting S-o auziți înaintea tuturor A cerut-o lumea cu chip-cirip, Cu chip a cerut-o, uite, și ne-a cerut-o și Darth Vader Dacă ești atent acolo să vezi un mesaj audio Cine, -i Georgica? Georgica Dar ar putea să ne spargă urechile la început, așa că o să Nu ne le sparge Bombonica, come with me Bombonica, I'm your father <laughs> Father E a Monica lui Georgica? Păi cum, nu... cum să nu-i dau, că mă... mă atacă cu forța Atenție, bombonica de astăzi este total diferită față de tot ce ați auzit până acum Altceva, e ultima zi, hai să ne facem un pic de cap, da? În magazinele Flanco și pe Flanco.ro Este sezonul surprizelor de sărbători Cumpără frigider indesit Cu două uși, volum 415 litri La doar 1199 de lei Preț la schimb Cu un electrocasnic vechi Pe care îl poți aduce la Flanco În plus, ai rate fixe în lei Fără verință. Flanco ah, Nu-mi e bine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 Pregătește cadourile perfecte! E ușor să fii moș Crăciun când ai super oferte la Altex. Nu mai aștepta curierul. Vino în magazinele Altex și iați mixer vertical Gorenie, Putere 800W cu funcție turbo, accesoriu de tocat inoxidabil și viteza ajustabilă la numai 197 de lei. Altex. De ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Societății vă dorește sărbători fericite alături de cei dragi. Noul an să vă fie presărat cu realizări remarcabile, împliniri și sănătate. Vifi, producător de întâmplărie și geam termoizolant. Rubrica de Sănătate. Conform studiilor efectuate, mai mult de jumătate din populația din România suferă de deficit de vitamina D3. Nu multă lume știe că aceasta poate să însemne și o imunitate mai scăzută. Acest lucru se întâmplă toamna și iarna, atunci când contactul cu lumina solară este redus și ne simțim obosiți și apatici. Deficiența de vitamina D3 poate fi motivul pentru care, în sezonul rece, sistemul imunitar nu funcționează corespunzător. Soluția poate fi detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3 care ajută la eliminarea deficienței atunci când avem nevoie. Detrical tărește ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Pregătește cadourile perfecte! E ușor să fii moș Crăciun când ai super oferte la Altex. Nu mai aștepta curierul! Vino în magazinele Altex și iați ți perie rotativă Babyliss Belis cu două setări de temperatură, funcție ionică și cap rotativ ceramic la numai 128 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite, așa că hai la Mega Image să descoperi prețuri de sărbătoare, pentru că în perioada 15-24 decembrie ai portocale la doar 2,59 kg și Jacobs Crunung, cafea prăjită și macinată Alinta Roma, 250 de grame la doar 7,99 99. Mega Image, sărbători fericite pentru inima casei tale!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 Este 7.58 de minute. Până dimineața, bine te trezit vineri 22 decembrie. știrile momentului vin imediat. On FM, online and on digital. This is Virgin Radio News. Vin de la Alexandra, evident. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața! Este alertă sanitar-veterinară la Suceava, unde un mistreț contaminat cu cesiu radioactiv a fost împușcat aproape de granița cu Ucraina. Autoritățile cred că ar fi venit de la Cernobâl. Un tribunal din Elveția a menținut condamnarea unei femei care a accesat contul de e-mail al soțului ei fără ca el să știe și a descoperit astfel detalii despre mai multe relații extraconjugale. Nevasta înșelată și curioasă a primit o amendă de 4300 de franci pentru acoperirea cheltuielilor poliției în cazul ăsta. În domeniul științei, 2017 a adus confirmarea undelor gravitaționale. S-a deschis în felul ăsta o nouă eră în astrofizică. Comitetul Nobel a recompensat anul ăsta detectarea fenomenului, dar și conceperea și perfecționarea detectoarelor de unde gravitaționale, a căror existență a fost preconizată de Albert Einstein în urmă cu 100 de ani. Celebra sa teorie spunea că undele gravitaționale sunt vibrații ale conținutului spațiu-timp, care se propagă cu viteza luminii prin univers. El a fost convins că nu va fi niciodată posibilă măsurarea acestor unde. Și Naționala României încheie anul pe locul 41 în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal. Germania, campioana mondială antitră, se menține pe primul loc urmată de Brazilia și Portugalia. Vreme urâtă astăzi în vestul, în nordul și în centrul țării, în vest va ninge. Maximele se vor încadra între minus 2 și 8 grade Celsius, nu mai mult de 2-3 grade în București și la prânz. Este frig, îmbracăte te bine, sunt minus 4 grade în dimineața asta. Dacă vrei să auzi cum bubuie mașina lui Ionuț, în general în trafic, pe ce muzică merge Ionuț acasă de la radio? Bombonica pentru ureche pentru tine, în fix 15 minute, nu rata! Margin, Închide ușa de la Căbănuță, te rog uh, Imediat Așa, mulțumesc mult Geamurile sunt trase sunt închise, că e cam frig aici Un pic rocorel Nu contează Bun. Bună dimineața, din nou, 8 și 4 minute da. Mai băgăm niște lemne în sobă Ne încălzim la amintirile din anul ăsta de Virgin Tonic Este primul an de Virgin Radio în România Și vă mulțumim foarte mult că sunteți cu noi Și că ați trăit anul ăsta alături de noi Am făcut o chestie foarte tare în prima parte a anului Ne-am plimbat prin toată țara cu nebunia Friends with Benefits. Într-o zi, noi băieți fiind și transformăm orice în competiție, ca așa băieții, am decis să aflăm care dintre noi trei are cei mai mulți prieteni printre ascultători, care poate să strângă o gașcă mai mare. Și ne-am plimbat prin țară în căutare de prieteni și am fost la Timișoara, am fost la Iași, am fost la Cluj, am fost Brasov. la Brașov, am fost la Constanța, am fost inclusiv hmm. în București și ne-am întâlnit cu voi și a fost senzațional. Și deja punem la cale... O nouă plecare pe peste tot. Ne pregătim, ne gândim. De întâlnim, ne întâlnim în curând, asta e clar. Ne gândit, mai gândim? E la final, pe 6 iunie, după toată plimbarea asta, am aflat și cine a strâns cea mai mare gașcă de Mamă, prieteni. Da, dar ce place să spună, da, da. ce-i place să prezinte el da. momentul ăsta. Da. Nu, cine este... a câștigat Bogdane? cine dintre noi a avut cei mai mulți prieteni? Bă, nu mai știu. Nici eu. Nu mai-ți minte. Alexandra, mai-ți minte tu? Hai să încercăm să rememorăm. Cine a câștigat lupta aici? <laughs> Let's wrap up 2017 on Virgin Tonic. Here's some of the best bits. Locul 4. E <laughs> 5816 <laughs> voturi. Locul 3. Andrea Remețan 7000 6.574 de voturi Reme, mergi la... Mergi la Milano! Adevărat? Locul întâi este... Cine este? Cel care a reușit să-și facă cea mai mare gașcă de prieteni este Bogdan! Eee! Doamne, cât am în ultima secundă! Daniel, tu știi de ce ești în direct la radio? Da, mi-a spus, pentru ce? că sunt printre cei cinci care pot câștiga cursa. Mihai, Daniel, Valentin, corect? Da. Daniel, da. nu ești printre cei cinci care pot câștiga cursa. Da. Pe 3 septembrie mergem la Formula 1. Nu <fie> <O -mă, a fie> pe troaza. Tu ești omul. Tu ești. Nu e că ești între cei cinci. Tu ești omul. Da. Da. da N-ai nicio treabă pe 3 septembrie, da? Sigur că n-ai nicio treabă, ce treabă aș putea avea atunci când trebuie să ne plinesc un vis? Doamne, dar pe 3 septembrie n-ai planificat vacanță, n-ai planificat nimic? Ideea e că scurc întreb în Grecia până pe 3 octombe, dar pentru chestia asta mă întorc, pentru că e visul meu și prefer să pierd suma aia de bani pentru chestia asta. te întorci din Grecia ca să mergem la Formula 1? Avem avion, avem cazare, avem biletele la Formula 1, tot e pregătit, da? Super tare! să vii la radio mâine? Da, mâine e ultima mea zi în București, pentru că joi plec. Ia Perfect! Bine, Daniel, zi superbă, s-ai gata, găsit partenerul de călătorie Virgin Tonic A, da, a, corect da, și eu am, da, acum am văzut aminte, da, corect da, Câte emoții ai avut în ultima zi, mai ti-ți minte? A fost mare panică, am fost acolo cred că la 3 voturi diferență de șurubel am ajuns la 7, 8.000, 9.000 de... Nu mai stiu câți prieteni aveam. 7.000, 9.000. Foarte 8, 9, 9. mulți prieteni, oricum. Și ne bucuram mult pentru fiecare om pe care l-am cunoscut. Am primit o atât de cadouri când ne-am fuma prin țară de la voi. Vai, ce frumos, Ia uitați ce am eu aici, cu țin și la loc de 500. Ai plăcuta noastră! Da, uitați plăcuta! Pentru cel mai nebun grup, dimineața e mai frumoasă când sunt tonic boys de față, ne-a scris Lucian. Da, tonic boys de-am zis noi că să ne facem o tutu pe destipătii și așa o să ne numim. Da, da. Foarte frumos, suntem disponibili pentru petreceri nu te copii, nu-ți botezuri. S-a făcut 8 și 8 minute, imediat aducem bamonica pentru rec, direct din mașina lui Ionuț. Da, și din mașina lui Șirubel Mă rog, că e mașina mea, dar ascultă și-l Da, aia s-a dezmembrat mașina ta, Ionuț Că asculti piese de astea și le dai tare Da, exact Și, hai, cedează la oameni da și mașinuța Avem Blacklist și care yeah. este Tequila și revenim pe Virgin, neața Tocuri de 18+, și plus Niciodată băuturi gratis Glen, Glen, fum Glen, Glen, fum Iarăși 24 fără și privirea ta de jos în sus. Vrei unica, unicăți soldat cu tine, minus cu minus, nu fac plus. Poate că pentru că nu dansezi, da eu, da. Pentru că, pentru că, nu trijezi Pentru da, da. că, pentru că, nu te mai văzut niciodată Nu te mai văzut niciodată Și vin să spun, tu că Pielea ta fină și buzele moi mă fac S-am cu tine, să-am cu noi, da Pielea ta fină și buzele moi mă fac să am cu tine, să-am cu noi, da peș la minus transmite pe ultima paște Ultima pasștelo Ultima pasștelă totto peș la -10 6 de tâchi laș Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah ultima Zodiac, al vorbind, noi nu ar trebui să fim doi Eu sunt ploa pe Venus Plaia. Tu ești Venus, în ploi Da, cu ce clipa Ma convin tot mai mult că Tu ești altul de fata și vreau sa inteleg de ce? De ce? Poate ca pentru că nu dansezi Da, eu da! Poate ca pentru că nu trișezi, da, eu da! Pentru că, pentru că nu te mai văzut niciodată, nu te mai văzut niciodată. Si vin să-ti spun, tu știi că pielea ta fină și buzele moi ma fac, sunt filme cu tine, sunt filme cu noi, da! Pielea ta fină și buzele moi ma fac, sunt filme cu tine, sunt filme cu noi, da! 20 la minus 10, șaturgetă, chila, ia, yeah, ia, yeah, ia, yeah, ia. Yeah, yeah. Tachila transmite buze pe buzza, ultima pastila oh, Ultima pastila, oh, ultima pastila Tu te topești la minus 10, 6 de tachila 6 de tachila, 6 oh, de tachila Tachila ultima pastila Ultima pastila, ultima pastila Asta așa de încălzire pentru bombonica yeah. pentru urechi de la Ionuț. Exact. dar ne mai știi? Tu te topești la minus 10, șaturi în chitila. Uh -huh. yeah, yeah. Uh -huh. Despre asta este vorba Da, mi a cerut bombonica pentru urechi în beta tasting și ați primit-o pe WhatsApp la 0734 3630. și a primit foarte multe mesaje audio. Uite, Florentin, de exemplu. Băieți, bombonica este bestială pentru soundul din mașina mea. Bun Cine are sound, Cine are sound? bun ce Hai bani? să vedem ce zice și Oana Foarte tare Iar videoclipul și mai tare Bravo Ok Mulțumim Hai să-l ascultăm și pe Daisy Care e în București, în traficul infernal Foarte tare, băieți Pe bombonica asta Am dat geamurile jos Muzica la maxim Și dai cruising cu 30 la oră, frate Pe Iuliu Marius <laughs> Să vezi coadă în spatele meu <laughs> <laughs> Closing. Hai, dăm play bombonicii pentru urechi în uh, 3 minute Rămâi cu noi, În Virgin! În magazinele Flanco și pe Flanco.ro Este sezonul surprizelor de sărbători Cumpără acum lada frigorifică Beco 284 de litri Clasa A++ și 5 ani garanție La 1099 de lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Pe care îl poți aduce la Flanco Beko Flanco Gata? Hai! Dam-totu. Da, hai Delia. De Crăciun fi mai bun, fi adevăr. Spune da, spune nu, la tvo Christmas blue. De nu lăut, ziun cadou, fi mai personal. Și tu, și tu, și tu, și tu, la tu tvo Christmas blue. bucură de tvo burg în mod responsabil.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 Alege să faci ceva inedit. Alege să faci ceva memorabil, ceva care să te apropie de cei dragi și care să arate că ești un meșter priceput. Redescoperă bucuria meșteritului împreună cu cei dragi. Alimentează în benzineriile mol până pe 28 februarie, adună etichetele și obține produse blau cu reduceri de până la 50%. Detalii pe molromânia.ro. Este 300 de modele de televizoare. Să ai de unde alege. De sărbători e ușor să dăruiești. Vino în magazinele Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro și ai până la 3000 de lei voucher cadou la televizoarele Sony. Alege televizor LED Smart 4K HDR Sony, diagonal a 140 de centimetri, procesor de imagine 4K HDR X1 și sistem de operare Android la 5799 de lei cu 500 de lei voucher cadou. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse conform audit Retail Nielsen. Când deschide cadoul pe care îl ai luat de la Intersport, tu și imaginează toate experiențele pe care urmează să le trăiască. Dăruiește un cadou de la Intersport pentru mii de bucurii la presuri incredibile. Intersport, sport to the people. Peste 300 de modele de telefoane, să ai de unde alege! De sărbători e ușor să dăruiești! Vino în magazinele MediaGalaxy și pe MediaGalaxy.ro să descoperi cea mai variată gamă de produse! Alege smartphone Apple iPhone 8 cu design inovativ din sticlă, afișaj Retina HD și încărcare wireless de la 63 de lei pe lună prin cardul de cumpărături Raiffeisen Bank. Galaxy, Cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen. Virgin. Yeah. Turn it loud, loud, loud, loud. Ear candy on Virgin Tonic. Whoa. 8-16 minute, am zis că astăzi este ultima zi și, înainte de vacanță, ne facem de cap un pic. Nu știu dacă ne ascultă șefii noștri, în orice caz, piesa pe care o aducem o să vă rupă difuzoarele. În cazul în care aveți subwoofer, în portbagaj, vă duc în frumos să le activați acum. Puteți avea și peste woofer, că oricum o să vă rupă mașina în două. Hai să vă duc un pic la școală despre Kendrick Lamar. Doamnelor și domnilor, pentru că el ne aduce bombonica pentru urechi de astăzi. Humble se numește ea, o piesă care a debutat pe locul întâi în Billboard Hot 100 în aprilie anul ăsta. Kendrick Lamar, în cazul care nu știați, este un artist care rupe tot în toată lumea? Uh, noi cred că-l știm că a cântat cu Sia, a cântat pe, cum zice, cu teiau de ciuf. Hey! El e Ia ăla care zice a, Te iau de ciuf. cu Sia The Greatest, The greatest melodia Sia e cu Kendrick Lamar Kendrick a câștigat un Grammy Un freaking Grammy pentru Best Rap Album În 2015 Și Humble are jumătate de miliard de view-uri Pe YouTube, dar ei nu acolo se luptă Artiștii care au succes în America Se luptă pe Spotify Unde Humble, piesa pe care o să o auzim noi astăzi Este number one în top songs of 2017. Number 1, peste absolut orice. Doamnelor și domnilor, bombonica pentru leak de astăzi, Kendrick Lamar, Humble, volumul Nobody Pray for Me. For me. În plafonul mașini. Come on. Yeah. I remember syrup sandwiches and crime allowances For Vanessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan with my accountant lips, in fact I'm down in this say with my boobay. tastes like Kool-Aid for the analysts Girl, I can buy a Westie girl with my base stuff I know that it's good that you slid it on my taste floods I get way too dirty once you let me do the extras Pull up on your block then break it down, we playing Tetris AM to the B PM, PM to the up your per diem, you just got to hate them funk if i quit your beam, i still rock mercedes funk if i quit this season i still be the greatest funk my left stroke just went viral right stroke put a baby in a spiral soprano c we like to keep it on the high note it's levels to it you and i know tell them be humble sit down be humble sit down Sit down Me humble Sit down Me humble Sit down Me humble Sit down Be humble Sit down Me humble Sit down Ooh that arm thinking that he front no women Get the arm off my stage I'm the semi Get the arm off my That ain't right a play Blowing up your whole life. I'm so so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural, like Everone with your prime. Show me something natural. I wanna feel some stretch marks. Still to take you down right on your mama couch and polo side. Ayy, this is way too crazy, Hey, You do not a me, ayy. I blew cool from ACA. Oh, my much just paste me. Ayy, I don't fabricate it, ayy. Most of y'all be faking, ayy. I stay modest about it, Hey, She elaborates. This that poop on that A.V. on that dead Talk hey, Watch my soul speak, you let the heads talk hey, If I kill an um, it won't be the alcohol hey, I'm the realest um after all Tell them be humble, awesome. Awesome. sit down awesome. hold up, Be humble, sit, up, down. sit down little. Be humble, up, tell whole them whole sit, up, down. Humble. sit down how how how how up, Be humble, sit down Be humble, sit down Sit down, down, down meumbo. Holla holla, holla, holla, holla, sit down, low, holla, low, me, sit down, holla, holla, holla. Dum, dum, dum. Mamă, ce am dansat! Am dansat cu băieții! E prima oară când am făcut dansul de a Bombonica pentru orechi împreună pe Instastories pe canalul de Instagram Virgin Radio, România! e canal, mă, mai nou pe Instagram. Tot canalul. Asta l-au făcut canal, totul nu de... Băi, de ce devine totul un canal în România, nu înțeleg. și 21 de minute, bună dimineața! Comunica pentru orechi, Humble, de la Kendrick Lamar. Și acum Kendrick pe... Lamaru. Să vedem pe WhatsApp acum cine are boxe frumoase În mașină La radio are un sound și mai bun Ne spunea Ana din Chisinau Doamne cum a sunat și cum e piesa Cineva e trist că a zis că l-aștepta pe Fuego Super bombonica Adi din București Se aude din mai multe mașini La intersecția moșilor cu Dacia Vă salutăm de moșilor Intersecția moșilor cu Dacia Băiat vrei că sunt mulți moși intersectați cu Dacia General dacă tu ți Uh, da. Supernova Hei, mai mult da, da, da, da. Uite, Costin ne spune Așa, da Simplu la obiect Așa, da S-a așa, da. schimbat uh, energia bun. Uite, Alex din Constanța, mulțumesc pentru druba, Monica Dimineața e acum mai suportabilă Cu plăcere Da, așa că mai vin niște piese M Și noua asta care o să vă ridice nivelul de optimism da? Doza, de Doza de optimism va fi de 2 litri Continuăm să ne amintim uh, Momentele frumoase din emisiune Avem uh, ceva bun de tot pentru voi Amintire drăguță în uh, câteva minute Dragonet, body to body Bună dimineața, este vineri 22 decembrie we'll Gonna hurt us again Well maybe the best things don't last forever and one half. Virgin Radio, 8 și 29 de minute. Bună dimineața, da, rog frumos, nu dormiți. Încă mai avem puțină treabă de făcut, este vineri, încă este zi de săptămână, multă lume lucrează, deși parcă și mai multă lume a plecat, primim poze din trafic, nu este nimeni, foarte de e goală? Da, da I'm legend. Nu știu dacă e, e valabil pe stop în oraș, dacă găsiți un loc aglomerat din orașul vostru, dați-ne o poză, ca să vă credem un loc aglomerat și dacă nu sunteți din Brașov ți aia, în predea și -așa mai departe. Ce am observat de sesii eu au plecat toți din toate orașele Așa mea, mă, pare. Așa pare, că s-a plecat. A, sau, nu sau doarme doar lumea. Aș vrea puțin să vă îndrumați atenția către WhatsApp. În special cu Bogdan vorbesc. Îmi pare rău. Intră acolo, Dănoaz din Timișoara ne a dat un mesaj audio despre Bombonica pentru un reg de mai devreme care era Kendrick Lamar Be Humble. Efectiv, Iesus, Iesus de tot. Dănoaz din Timișoara. Dănoaz din Timișoara. Să vezi ne a scris despre ne-a dat mesaj audio despre Bombonica Băieți, știu că analogia este foarte ciudată Dar bombonica mi amintește -am de bunicul meu Care stătea jos în căruță și avea în mână un bitch Be sit down Be humble Super. Uh, în cazul în care nu v-ați făcut încă planurile de revelion, avem o idee foarte tare pentru voi. Facem uh, un party de New Year's Eve nebun la yacht Bucharest. Virgin Radio o să fie acolo. Pe 31 decembrie pregătim o noapte de party total. Și am combinat foarte multe elemente mișto într-un singur party. DJ Andy plus uh, băieții de la Virgin Sessions. 8 ore de culoare, atmosferă foarte mult BPM. Și multe tone de vai pozitiv, dacă vreți să le găsiți într-un loc pe 31 decembrie, acel loc se numește Yacht Bucharest, este în Herăstrău, pe șoseaua nordului numărul 1. Herăstrău ai zis? Da. Uh, parcul Regele Mihai I, ar să mai nou că s-a schimbat numele, da. Oricum găsiți mai multe detalii despre acest eveniment pe site-ul nostru virginradio.ro Virgin! În magazinele Flanco și pe Flanco.ro este sezonul surprizelor de sărbători. Cumpără Huawei pe 9 no Lite 2017, 3 giga de RAM cu senzor de amprentă la doar 899 de lei. În plus, ai 48 de rate fără dobândă prin cardurile de cumpărături Raiffeisen Bank. Flanco Când deschide cadoul pe care îl ai luat de la InterSport...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 În România, există persoane care se confruntă cu tulburări ale tranzitului intestinal, cauzate în special de funcționarea impropria colonului. Colon Protect ajută la menținerea unui tranzit intestinal regulat, eliminând toxinele și stimulând peristaltismul. Colon Protect. Pentru buna funcționarea colonului. Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! E ușor să fim moșcrăciun când ai super oferte! Nu mai aștepta curierul! Vino acum în magazinele Altex și iați calorifer electric Miria cu 9 elemenți și 3 trepte de putere la numai 139,9 lei! Altex. De două diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Hey, anul ăsta Seva Lounge organizează cele mai tari party de sărbători. Sâmbătă, 23 decembrie, hai cu gașca să te distrezi la un super concert Loredana. Iar di revelion, acum știi unde să i găsești și fi băieții de la Carlos Dreams. Come and take your Seva. Seva și de restul ne ocupăm noi. Mai multe detalii pe sevalounge.ro.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 Like a rock star La, un, la Virgin Radio Da, 8 și 41 de minute Mai vrem piesa asta, mai vrem, mai vrem, mai vrem mai vrem, Sper că nu ați adus și voi pilis De -astea de care zice el în cabana da? În <gântuia> pilis. pilis? Să nu luați? Da, pilis. am luat eu un iau, pilos <gântuia> Este 8 la și de da. 41 Oameni frumoși Suntem bucuroi să anunțăm că Da, este liber în mare parte Prin orașe, o grămadă de mesaje Pe tema asta Chiar un ascultător ne-a dat mesaj pe WhatsApp, Alex din București, zice, din militar până în Băneasa, 29 de minute, wow! să nu fie de ochi! E pentru prima dată anul ăsta când Alex din București face sub 5 ore <gri> între militar și Băneasa. Wow! Bravo! Foarte frumos! Uh, Alexandra, ziceam, se pregătește să plece la Botoșan cu mașinuța. Sperăm să ai drum frumos. Dar tu ce faci? pleci imediat după radio? Nu, o să plec pe la vreo 2-3. Cu mașina pe șine, nu? Mm, cu mașină, nu, nu, o să plec cu niște prieteni cu mașina. Noi ne adunăm, noi facem gașcă, ne strângem câte 3, 4, 5, ne urcăm într-o mașină și mergem spre casă. Că suntem foarte mulți din bătoșani. Bă, populația botoșana. Că se înțeleg bine și că e mai ieftin. Da. Și Dacă să înțeleg ieftin. bine, asta e prima... Guys, eu plec în uh, Teleorman. Mm, mm, mm. Pe bune? Opa, de da. ce livele? De <laughs> ce casa? Mă la bunici, mă duc în Comuna Piața. Ah, ce frumoasă! Undeva mai la Sud-Alexandria. Ce frumoasă! pe da. spre Zimnicia așa cel mai sudic punct al României. Foarte frumoasă! Și ce faci acolo cu bunicii de sărbători? Bun, cu bunicii, cu porcușorul, o să mă, mă ce pe porc. <laughs> <laughs> să nu ne-ai trimis poză, te rog eu mult. O, o <laughs> băi, fiat în casă nu știu, așa mă urmează să fie tăiat, în l Stai să stau cu el la o discuție. Spovesti-ma viețile, stați la o bere, dă-i niște pani. Nu, oh, dar abia aștept. Deci, chiar abia aștept. Este locul unde mi-am petrecut vacanțele de copilărie. Mă ducea cu vaca pe Islaz. A, ah, ce frumos. Deci, cu vaca pe Islaz? Da, așa se Nota se. vaca? Islaz este o câmpie. Hai, e câmpie Islaz, pardon. Da. Ha, bine, ok. Zbura vaca, nu e un cer? Da. Eu de sărbători o să rămân în București. Eu o să vechez la acest oraș frumos al nostru Asta pentru că îmi place super mult București Și pentru că fii mea face urât la drum lung Dar, în principiu, o să am grijă Ca sărbătorile să se desfășoare Cum trebuie pe aici O să fie un nebun care se primă prin București ziua, O să fiu eu Și ocazional și cu fetița și cu soțioara da. Deci noi A, o să avem grijă Mi-a mai adus aminte Și mama o să facă din nou Chioftele așa zice Care, ea? atenție, nu sunt chiftele Sunt gogoși Dar așa le zice Chioftele Și le face la test ce frumos! Ce faceți voi de sărbători? Pe unde mergeți? Pe unde vă găsim? Dacă e să dăm nas în nas cu voi, unde o să fiți? Vrem să ne spuneți pe WhatsApp. 0734 3 de 0. Fiți atenți la piesa asta. Marshmallow și Serena Gomez. Wolves! Au! 8 și 44 este vinere astăzi. Hai să ne bucurăm! Nața! In your eyes, there's a heavy blue. Want to love and want to lose. Sweetie. A heavy truth Water do line Don't make me too hard Belaus și Serena Gomez, Wolves um, Fiți atenți, complet um, Alt topic Nu are încelăgătură cu sărbătorile De foarte mult timp Se vehiculează ideea asta că cei de la Apple ar încetini Deliberat modelele mai vechi De iPhone, ca tu să ajungi Să-ți dorești să-ți cumperi modelul nou, știi? Mm -hmm. Clasic. Ai un, nu știu, iPhone 6S, îți faci update la 9 iOS și, dintr-o telefonul tău nu mai merge. N-am de unde să știu. Uh, stiu, sunt pe Android, vă mulțumesc frumos. Oricum, teoria există și în legătură cu telefoanele pe Android. E universală, dar da. ce s-a întâmplat? A fost ca un băiat uh, care are un iPhone 6S a făcut un test de performanță pe telefonul lui și a constatat că telefonul lui iPhone 6S merge mai încet decât iPhone 6 Plus-ul lui, care nu era updatat la noul iOS. Și atunci așa uh -huh. a pus întrebarea, bă, stai puțin. De ce merge într mai încet al meu? ce cei de la Apple au văzut asta și-au dat un răspuns oficial. Și-au recunoscut pentru prima dată în istorie că, da, încetinesc device mai vechi care fac update la iOS-ul nou. Asta e știre? Unde? Unde? Da, sunt pe bbc.com, dar... Au și o explicație foarte bună pentru chestia asta. Care ar fi? Sunt bun, mă, sunt bun, mă. Că, de fapt, în felul ăsta protejează bateria device lor mai vechi, pentru că noile versiuni de iOS solicită și mai mult, și mai mult și din ce în ce mai mult toate organele astea ale telefonului. Da Da. Și dacă ar forța atât de mult telefonul, la un moment dat ar pocni și vor să-ți prelungească viața device-ului și atunci încetinesc un pic toate nebunile astea. Mamă, cum e asta! Asta e exact cum face Bogdan când vrea să se scape dintr-o situație în care a greșit. Și vine el cu un motiv pentru care a făcut chestia Nu, no, domnule, am făcut așa ca să fie mai bine Ce vorbești? Deci, soluția este să nu faci update să nu faci update la iOS, decât până la un punct, să nu te mai duci mai departe. M-am furie foarte tare eu ca posesor de iPhone, mă furie foarte tare știrea asta și mai nervesc foarte tare și cred că o să-mi cumpăr un iPhone 10. Da. Așa, de nervi. De nervi, doar așa. Le vă arăt eu vouă, da? Îmi încetiniți mie telefonul? E bine, mi altul nou, na! Tot Super. de la voi. Cine-i fraier acum? Super, da, ce-ți vinzi din casă ca să-ți iPhone-ul <laughs> Am un pus la rece de mult. <laughs>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 Frequencies, cineți că I hear with you La Virgin Radio, stați că a intrat Lucian Colegul nostru în studio, pornit să ne transmite ceva Pam, mă, dar frig e afară, frate este. E prea este... frig, John Ia zine, Lulu, ce sa să Vă dau o veste bună, v-am tot stat și v-am ascultat Toate poveștile de când a început, toată povestea Virgin Radio, cu toate amintirile pe care le Depanați Uite, mă, că ascultă sunt fan <l Dedic' lodic> Și am și să vă dau și o veste, de când am început povestea Virgin Radio de pe 9 ianuarie 2017, am început și un cont de Instagram. Și Instagram a devenit cool la noi. E, contul nostru, pe care ascultătorii intră și se uită la story-uri în fiecare zi, are de astăzi 15.000 de followers. Am ajuns la 15.000 de followers Și în continuare creștem 15.016 followers Ca să fiu 15 exact 15.017 15.018 55% sunt doamne 45% sunt domni Doamne, iertați-mă <laughs> a, îi mulțumim lui Lucian care se și ocupa intens de acest cont și a, el e cel care ne surprinde de multe ori filmând ne în situații în care noi n-am vrea să fim filmați. Cum am făcut mai devreme când noi dansam pe bombonica pentru urechi de la Kendrick Lamar Humble, puteți intra să vedeți istoriul pe Instagramul Virgin Radio România, 8,53 de minute. Le mulțumim și celor 800, peste 800.000 de, de oameni de pe Facebook-ul nostru Virgin Radio România. 850, ca să fiu mai exact. Și celor de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 Lanco. Colegii mei au sesizat, Dentistul meu a complimentat. Până și soțul meu a observat. că dinții mei sunt neschimbați, dar mai albi. Dar mai albi. Mulțumită pasei de dinți. La calut white and repair. La calut white and repair. La calut white and repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La calut white and repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La calut white and repair. Beneficiu dublu pentru dinții La calut white and repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. Peste 350 de modele de plite și cuptoare. Să ai de unde alege! De sărbători e ușor să tăruiești! Vino în magazinele Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro și ai plită incorporabilă Electrolux cu inducție, booster, blocare de siguranță pentru copii și 5 ani garanție la 1199 de lei și cuptor incorporabil Electrolux cu autocurățare catalitică, sistem Ultra Fan Plus și 5 ani garanție la 1199 de lei. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse conform retail Nielsen. Să Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la practică, freză electrică pentru josă de de lucru 45 cm la doar 376,90 lei. Cumpără și online pe practiker.ro. la casa, la casa. Gătește cadourile perfecte E ușor să fii moș Crăciun Când ai super oferte Nu mai aștepta curierul Vino acum în magazinele Altex și iați Cuptor cu microunde de Whirlpool Capacitate 20 de litri 5 niveluri de putere și grill quartz La numai 318,4 lei Altex De două ori diferența la toate produsele Detalii în regulament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 E ușor să fii moș Crăciun când ai super oferte! Nu mai aștepta curierul! Vino acum în magazinele Altex și Iați Lada frigorifică Arctic cu volum 315 litri Funcție de congelare rapidă și 5 ani garanție La numai 1049,9 lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Altex, de două ori diferența la toate produsele Detalii în regulament Bun venit la întâlnirea telefoanelor cu bateria terminată. Cine vrea să înceapă? Bună, mi se duce bateria. Alex stă toată ziua pe Facebook. Mă termină. Și Radu la fel. Face poze, ascultă muzică și uită să mă pună la încărcat. Eu? Ce să zic? Ioana e online non-stop. Poze, muzică, filme, dar după o zi întreagă sunt cam pe la 83%. 83%? Da, eu sunt Max, Zenfone 4 Max. Zenfone 4 Max, uită încărcătorul acasă, bateria nu te lasă. Telecom prezintă Crăciun Liberare! Te așteaptă ateliere de creație, concursuri cu dulciuri, poze în globul uriaș, felicitări video și cadouri Lego! Șelii și delirii câți aduc provocările, iar gașca Zurli vine cu distracția la pachet! Avem și premii de dat! Telefoane iPhone 7 și Samsung Galaxy S8! Vină pe 22 și 23 decembrie la Mol promenada etajul 1, începând cu ora 10!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 Session. Insane! Combină până nu ai fost, așa cum am combinat și playlist-ul pentru o noapte de club. Cu DJ Andy și Virgin Sessions. O noapte plină de culoare, atmosferă, mult BPM și câteva tone de vibe pozitiv. New Year's Eve, powered by Virgin Radio. Pe 31 decembrie, la Iacht Bucharest, Herestrau sau a nordului numărul 1. Rezervări la 0756991991. This party has a radio. Virgin Radio. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Virgin! 8 și 58 de minute, suntem la Virgin Tonic, Bogdan Rubel și Onut te salută vineri astăzi 22 decembrie, vin știrile! On FM, online and on digital, this is Virgin Radio In News. Și dacă îmi permiți, Alexandra, o să încep eu știrile ora asta. Așa? Aglomerație, în absolut orice magazin te duce să cumperi cadouri pe ultima sută de metri, ești un om care nu s-a gândit din timp. Subscriu. Bun. Altfel, celelalte știri de la Alexandra Neața, te ascultăm. Neața, românii petrec sărbătorile de iarnă în țară. Preferate sunt hotelurile de la 3 stele în sus cu pachete de spa incluse. Pentru destinațiile din afara României suntem din ce în ce mai nehotărâți și ne îndreptăm către ofertele last minute. Anul acesta, numărul turiștilor români care rămân de sărbători este în creștere față de anul trecut. Azi se deschide târcul de Crăciun de la Predeal pe terenul de sport al liceului teoretic din localitatea care a aproape de DN1. Deschiderea oficială a sezonului deschis se întâmplă pe 29 decembrie pe pârtea Clăbucet. Tot acolo o să fie organizat și Revelionul 2018. În București de azi sunt restricții de circulație, în centrul orașului, în zona Piața Constituției. Acolo e organizat Târgul de Crăciun. Elevii și preșcolarii intră de azi în vacanța de iarnă. În calendarul aprobat de Ministerul Educației, cursurile se reiau la anul de pe 14 ianuarie. Mai urmează apoi o vacanță intersemestrială între 31 februarie, vacanța de primăvară între 31 martie și 10 aprilie 2018 și vacanța de vară între 16 iunie și 9 septembrie 2018. 8 românii au traversat Atlanticul la bordul unui velier, nu doar ca să-și depășească limitele, ci ca să-și ajute 500 de copii cu autism. Cele 2.700 de mile marine ale cursei se vor transforma în tot atâtea ore de terapie pentru micuți. Vremea urăta azi în vestul nordul și centrul țării în vest vaninge, maxime între minus 28 grade cu nu mai mult de 2-3 grade la prânz în București. Este nou fix? Vine ultima oră de lirică din 2017. Domn profesor Cătălin Bodone, ați dă o boxă portabilă, dacă ghicești ce traduce, în 3 minute la Virgin Radio. Too fast to prepare for this Tripping in the world could be dangerous Everybody circling his vultureese Negative nepotes Everybody waiting for the fall of main Everybody praying for the end of times Everybody hoping they could be the one I was born to run, I was born for thee. Is like I might have done Everybody needs to be a part of them Never be enough on the prodigal son I was born to run I was born for this <laughs> parenthetical hypothetical working out of something that i'm proud of out of the box and epoxy to the world and the vision we've lost i'm an apostrophe i'm just a symbol to remind you that there's more to see i'm just a product of the system of catastrophe and yet a masterpiece and yet i'm half diseased and when i am deceased at least i go down to the to be a part of me I do what it takes What? Începe singura oră care ține cât o pauză Nici măcar Ora de lirică la Virgin Radio Cu tristețe în suflet mă așez pe scaun Și vă zic pentru ultima oară pe anul acesta Bună ziua! Hei, copilași, știu că e greu Știu că să vă fie doar de mine Dar haideți, Bună ziua! Ah, ne am văzut, am crezut că îl păcălim, că n-a venit nimeni la ora ultima hai, zi. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur foarte mult că sunt aici! Bine ați venit la ultima oră de lirica. Astăzi Doamne, puteți câștiga ultima boxă portabilă pe anul asta, în sensul că e ultima de pe lume, nu se mai fabrică boxe portabile, asta e ultima. Trece trendul? Trece trendul, da. Ce o să avem după o să avem aceea, cu cablu! A, ah, inventează să avem cu fir. Mamă. Da! Tot ce trebuie să faceți este să ghiciți ce melodie traduc eu aici. Astăzi este atât de simplu încât, cred că până și și Robert s-ar putea să ghicească. Ei, hai, nu exagerați, Este super simplu. haideți. Deci super e ca simplu. pentru copii de grădiniță, Ai, mă, E foarte, foarte simplu, sunați la 0734, 3 6 3 de 0 ghiciți ce traduc eu și ați luat boxa. E super simplu, Haide! Ho, oh, sănătate! Mamă, să noroc! Ați auzit cum, cum sănătate? Păciu, ce, Pă ce, ce se întâmplă? Faci chef, ce se întâmplă în bătoșani? Dau chef ani? de seară, că plec acasă, domn profesor, vine vacanța, mă... Ia uite ce frumos! Mm. Haideți să începem, vă rog frumos, pentru ultima oară pe anul acesta, liniște! Mulțumesc mult! Sărbături fericite și noastre! dau eu sărbătă. Am trecut prin sărbăticie, dar cumva am reușit să scap. N-am știut cât de pierdut sunt până nu te-am găsit pe tine. Eram bătut, incomplet, am fost luat, am fost trist și albastru, dar tu m-ai făcut să mă simt, da, tu, m-ai făcut să mă simt nou și sclipitor, ca un virgin, atins pentru prima oară, ca un virgin, când inima ta bate lângă mea. Sfârșit. Domn profesor, trebuie să specificați. Ca astăzi, pentru o boxă portabilă, așteptăm doar numele piesei. Da, așteptăm azi, doar numele specific. piesei. Nu neapărat artistul, doar numele piesei. Dar nu cred că o să fie probleme. Sincer, chiar nu cred. Adică nu a fost o zi tot anul acesta Când nu am dat boxa portabilă Domn profesor, eu aș vrea doar să scot în evidență Faptul că de obicei Vinerea dumneavoastră traduceați aduceați invers Din română în engleză da, așa. Și că astăzi, nu vă uitați așa la mine Că nu vreau să... Așa continuă, zi... hai că Ați schimbat obiceiul pentru melodia asta E o melodie specială sau nu înțeleg? Da, normal, e o melodie specială care s-a auzit Acum un an de zile Domn profesor, Bianca din Megidia Este la telefon Bianca Bună dimineața! Bună dimineața! Te rog frumos să poftești la tablă. Sigur că da. Ce poftești tu? Ce-ți poftește inima în dimineața aceasta? Este cumva sad în blu de la Camoni și în sere? <laughs> Nu este, din păcate, nici sed nici blu, dar eu sunt un pic set pentru că nu ai ghicit și ești... mi-ar fi plăcut să-ți dau boxa. Bianca, ești familiară cu termenul FacePalm? Nu... <laughs> asta ne-am dat noi acum. Nu, nu e, nu e. N-am Na, fost să fie Bianca, dar mulțumim că ai intrat în direct cu noi și că ne asculti. Sigur, mulțumesc, cum mulțumesc. Pu Te pupăm. Poate la anul e ceva ce ar zice domn profesor. Poate la anul, da. Uh, bun, hai să mergem la Iași, la Cristina. Bun, Cristina? Nu mai e Cristina din Iași, acolo. Închide-ne Cristina, mersi. Uh, Bine, din Timișoara, Daniel? Da, Daniel din Timișoara. Daniel din Timișoara. Te rog frumos, e... poftește la tablă, stai ușor Stai ușor Imediat, în momentul mai greu de profesor E Like a Virgin Asta este, da like a Și este o versiune specială de Like a Virgin Dar asta nu ne trebuie neapărat artistul și numele piesei Da, da am inteles că a văgat melodia asta la, la început Este când... Prima piesă Pe care am difuzat-o vreodată la Virgin Radio Asta este, ai dreptate da, exact acolo m-am dus gândul când am auzit lai like că Virgin. Ah, ce frumos. Ne ascult. Băi, nu pot să cred ne ascultat pe 9 ianuarie, la 8 dimineața, când am dat play. Da, da, da, vă ascult în fiecare zi. Eu zis ce... în dimineața asta de... de bunicul meu care are în mâna. A, <laughs> a, a, a, bici în mână. Aaa, da, Ce, ce tare! Bine, e, Daniel, bă. te salutăm, felicitări! Mulțumesc mult! Si sa mai Și să puțin la cancelarie, domn profesor are treabă cu tine. Da, trebuie sa dau boxa. Da, și zecele, să nu uitați zecele Și le dăm carnetul, bravo, bravo, uite, uita, azi <laughs> Daniel, <laughs> te pupăm sărbători, sărbători fericită La fel și ție, sărbători frumoase Cu un zece mare sub brad Să fi sănătos și să-ți meargă bine Ce? Cam atât de la ora de lirică sau nu? O facem facem oficial. Hai, spune, hai să ne salutăm oficial. Hai. Hai. A fost ultima oră de lirică de anul acesta, Domn profesor, noi vă mulțumim. Nu v-am adus cadou, dar vreau să știți că sunteți profesorul nostru preferat. Da, oh, da, da. Ce da. dragut. Vă mulțumesc foarte mult și pentru ultima oră, cam atât de la ora de lirică, la nu și la mulți ani, La nu și la hey! mulți Și ascultăm din nou prima piesă care s-a auzit vreodată la Virgin Radio România, Alexandra Stan, Like a Virgin. Like Neața? A virgin. For the very first time minute. Mâine seară țineți minte chestia asta. Începem cu ora 22 și 30 de minute la Virgin Radio să aude un super spectacol live din Belgia la Anver, unde Șurubel și eu nu s-au fost în vară cu o gașcă uriașă de ascultători. Are loc, unde a fost la Tomorrowland, ne exact. Are loc uh, un festival foarte tare care se numește Bringing the Madness și Dimitri Vegas și Like Mike mixează live de acolo la Virgin Radio mâine începând cu ora 22 și 30 de minute și transmisia durează... He -he! Pana duminică la ora 12 la prânz. Asta e că tu ai zis mai devreme așa spectacol și pare că se duc oamenii, se așează într-o sală a Palatului <gri> și stau toți acolo pe păi chiar este Sport pale, nu este da, sală pale. Palatul dar pa acolo, dar Așa nu. se numește, dar o să fie haos. Tu-ți dai seama ce nebunie o să fie acolo, dacă o să fie Dimitri Vega și Like Mike, o să fie practic atmosfera de la Tomorrowland, o noapte întreagă transmisă live de la ora 10 și jumătate pe Virgin. O să simțiți aici, practic, aveți treabă mâine seara? Ce faceți mâine seara? Dați-mi la zi la zice jumate, n-aveți nevoie de, de DJ, dacă aveți o petrecere, tastăm mă la box în casă. Vrei să vă, o să vă pună muzică Dimitri Vega și Like Mike, domnilor. Ce facem aici? Dar poate vrei să împodobești Bradu pe muzica lor. Da, asta e că se împodobește în Bradu. Nu aveți obsesia asta, voi nu l faceți pe 24? 24? E, e, e. Mamă, eu am avut o discuție uriașă cu soția pe tema asta și vă povestesc, ora asta trebuie, 9 și 14, dar bună dimineața. Virgin! La Flanco este sezonul surprizelor de sărbători. Cumpără Smart TV 4K Sony 139 cm și procesor de imagine X-Reality Pro la doar 3.299 de lei și primești un voucher de 300 de lei. În plus ai 48 de rate fără dobândă prin cardurile de cumpărături Raiffeisen Bank Flanco. Gata? Hai. Dăm tonul. Da, hai Delia. Să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 La Metro, luna aceasta este despre surprizele plăcute pe care le faci clienților tăi, dar și celor dragi Între 19 și 24 decembrie, Metro îți oferă până la 70% reducere la toată gama de jocuri, jucării și decorațiuni de Crăciun E momentul să ne bucurăm de sărbători Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu include articolele aflate în alte promoții Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client Ce aveți pentru respirație?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 Check this out. It's going crazy. Ayo, it's DJ Khaled. I'm Rihanna. Uh, Let's go. I'm Radio. DJ Khaled. I don't know if you could take it. Know you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be your baby, baby, baby. Spinning and as just like he came from Maytag. Rockin' with Sid on the brown. Girl. And I get like this, I can't be around you. Until it's a dim down And I rush Cause I can things that I'm gon' do Wow, wow, wow Wow, wow, wow Thoughts Wow, wow Take you know this cookies for the bag Kitty kitty baby get her things to rest like like like, like the 68 Jess diamonds is nothing when I'm rockin' with ya diamonds and nothing when I'm shining with ya Just keep it white and black as if I'm your sister I'm too hip to hop around time I hear with ya I know I get wow wow wow Wow wow wow wow taken I heard it got these up going crazy Yeah I treat you like a lady lady Till you burned out cremation Make it create woo-tang that back, back bouquet, bouquet. Call me and I could get it. to I could tell you gone off the door. Say, oh, yeah, yeah. careful, mama, why what you say? You, say hey. you talking to me like a new babe? Hey, you talking like you tryin' to do things? Now that pipe gotta run it like she used baby. You made me drown in it, ooh, too shade, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'm a slaughter like I'm Jason. the why you got it on safety? White girl wears it on brown, brown lady. Lady. I probably shouldn't be, be around lady. you. Uh -uh. You get wow wow wow You looking like it's nothing that you won't do What you won't do hey girl, that's when I told you When I, you. When I was you all I get like is wild thoughts Wow wow wow Wow wow wild thoughts wild, wild. Wild, wild, wild noi în asta sau ce facem cu ea? Haide, Haide că... că am eu un moment pentru voi de anul ăsta. Doamne, pentru mine a fost unul dintre cele mai emoționante momente. Eu n-am mai tremurat la telefon cu cineva până să am interviu cu Simona Haller. Și tocmai în anul și chiar în săptămâna când a devenit numărul unu mondial WTA, numărul unu în tenis feminin, și Rubel a prins-o la un interviu, a prins-o la col, la fileu, cum se Da, pe bune, m-am emoționat, dar am aflat niște chestii atât de tare despre ea, Niste chestii pe care nu am mai auzit în niciun alt interviu și mi-ar plăcea să mai auzim încă o dată discuția. Și, vă zic eu așa un pic din bucătăria internă, noi am aflat că ea Simona Halep, după interviu cu Șurup a vorbit cu cineva și i-a zis Este primul interviu la care am primit asemenea întrebări, n-am mai primit niciodată întrebări așa și a fost un interviu foarte plăcut. Deci să știi că i ți-a dat cinci stele. Yeah, hai să vedem! This year on Virgin Tonic In case Here are the best bits S-a întâmplat ceva foarte, foarte tare ieri, am primit un telefon, am aflat că putem să avem un interviu în exclusivitate cu Simona Halep. Numărul 1 mondial WTA, suntem super mândri de ea, am avut și norocul să fac interviul ăsta dintre cei trei băieți, asta e băieți. N-are nimic, bravo! Speriți, am încercat să-i pun niște întrebări care nu i mai fost puse niciodată și a fost super de dreabă și super fanii cu noi și mulțumim foarte mult. Interviul cu Simona Halep în exclusivitate, la Vărgin Radio, se aude acum! Bună Simona și Rubel de la Virgin Radio sunt Bună Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre această convorbire poate fi înregistrată <laughs> Ok, de acord Cum se simte în primul rând o fată normală să știe că este numărul 1 mondial în tenis? Păi pot să spun că e un sentiment deosebit. Mereu am visat la acest lucru și chiar dacă am fost de vreo 3 ore foarte aproape să devin numărul 1 mondial, parcă tot nu-mi venea să cred. Sâmbătă, pe teren, când am strâns acel numărul 1, am atunci am, am simțit că eu chiar sunt numărul 1 mondial. Ai putut să dormi noaptea de după? Nu prea. Apropo de dormit, dimineața te trezești greu? Nu-mi place să dorm mult dimineața și cu programul m-am obișnuit pe la 7-7 jumate o maximă trezesc. Da, atunci când te Trezești, pe Facebook? Nu pe Facebook, pe instagram -ul. Ești în grupuri pe WhatsApp? <laughs> mă grup cu echipa mea, cu persoanele cu care lucrez. Nu am grupuri de, de prieteni, vorbesc individual cu toate persoanele. <laughs> Cât stai în fața dulapului să-ți alegi hainele atunci când trebuie să ieși undeva? Am progresat foarte mult, Țin <laughs> să -ți spun. Aveam cam 45 de minute. Când nu mă hotăram cu ce să mă îmbrac. Când puneam ceva pe mine, vroiam altceva. Acum doar mă gândesc și mă, mă îmbrac direct. Prima Pantaloni sau fustă? Pantaloni, n-am fost niciodată în fustă. La <laughs> e la o petrecere, ești omul care dansează super mult sau omul care stă foarte mult de vorba cu toată lumea? Dansez foarte mult, dar la petreceri private. Pentru final, una din tenis, reverul lui Federer sau deplasarea pe teren al lui Nadal? Reverul lui Federer, cum a progresat el în ultimul timp, aș alege. Pentru că la deplasare cred că mă descurc <laughs> mai bine, să zic așa. Simona, felicitări! Game set! Mulțumesc. Mulțumesc! Mulțumesc mult și eu! Virgin Tonic Oh angels said From up above You know you make My world light up When I was down When I was hurt You came to me. moment frumos, tocmai am avut noi aici în studio. Ne-am uitat la clipul pe care l-au făcut uh, prietenii de la Global Records pentru Virgin Radio. Ce frumos! Este practic o compilație cu toți artiștii care ne-au călcat tracul studioului în anul ăsta. Au venit la noi Ina, The Mottans, uh, Ada, Irina Limes, Carlos James, De două ori! De două ori. Am avut uh, Like One și Shelly, apropo, că vorbim și de influență da, de Da, că Global. au făcut cât am fost noi plecați. Exact. Și, și sunt, uh, sunt toate momentele astea surprinse într-un clip pe canalul de YouTube Global. Da. Dar dăm și noi share pe Facebook-ul nostru, Virgin Radio, să vedeți acolo. Da, îi dăm, îi dăm share, Luciane, nu? Împreună, toți. Guys, Global, sunteți foarte tari, vă mulțumim. O să încercăm să facem și noi un filmuleț, o compilație cu toate momentele când uh, am dansat la petrecerile voastre. Și credeți-ne că ar fi o compilație funny. funny de tot. Virgin! La Flanco este sezonul surprizelor de sărbători. Cumpără Smart TV 4K Sony 139 de centimetri și procesor de imagine X-Reality Pro la doar 3299 de lei. Și primești un voucher de 300 de lei. În plus, ai 48 de rate fără dobândă prin cardurile de cumpărături Raiffeisen Bank. Flanco! Ai... Ah, nu-mi e bine...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 din, gama Gripovit. din înaltul acestui cer curat, din adâncul acestui pământ binecuvântat, se întrumează Regina Apelor Minerale. O cunoști bine, știi cine este. Pentru tine am îmbrăcat Regina cu haine noi strălucitoare. Vorsec, izvor de energie tradiție și prestigiul de peste 210 ani.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 Ce faci când te lasă bateria telefonului? E, e ok, mai am două baterii gata încărcate, mereu la mine. Caut o priză, normal, am încărcătorul în geantă. Ce să fac? Mă uit la el și plâng. Pe mine nu mă lasă. E cum așa? Pe bune, nu mă lasă niciodată. Eu am ZenFone 4 Max. ZenFone 4 Max de la Asus are o baterie cu capacitate ridicată, sistem avansat de optimizare a consumului și autonomie incredibil de mare. Bine și totuși când te lasă? N-auz, frate, că nu mă lasă. Nu mă lasă? ZenFone 4 Max. Uită încărcătorul la casă, bateria nu te lasă. 36 de minute băieți ăștia de la Offenbach au fost aici, a fost în studioul nostru anul ăsta. Cât de tare a fost momentul cu ei? Mai da, ții minte? mai ții minte când i-ai spus unei trei că e frumos și s-a păi uitat un... la tine. Păi da, e la mai frumos, nu? Decât Colegul lui, cel puțin. E o chestie de gusturi șurubers. Este și la noi în studio valabilă, Alexandru. mi adică, de brunul. Te rog să spui o dată pentru totdeauna acum la final de an, care dintre noi trei Me. este mai drăguț? E, e Lucian. Mai discutăm. Ai, fără Lucian, că nu se pune că e mai tânăr și mai înalt. Da, e, da, da, în ochii mei, toți sunteți la fel. Noi la la la suntem mulți, am înțeles. Mulțumim mult. Da, uh, când au venit băieții de la Offenbach în studio, Ionuț, la aflarea veștii, s-a încuiat în dormitor și ce credeți că am făcut? Da, am făcut un am făcut un dar la sugestia foarte bună lui Șurubel, pentru că pe ei îi cheamă Offenbach. Și numele este inspirat din faimosul compozitor Offenbach, cu doi de F, neamțul, care... Cum îl cheamă prenumele? A, nu o faci aia. A, a, a, asta, a a, așa. Așa. Juan, nu e Juan, ne e neapărat no, Juan Offenbach. Toată lumea e pe. Hai pe internet. Ne faci de internet. bine. știam că e Jacques Offenbach Da, da, da, da, Așa, Juan, Și m-am gândit să fac un mashup între cea mai faimoasă piesa lui Jacques Offenbach și cea mai faimoasă piesă piesa băieților de la Și a ieșit chestia asta. Băieți, asta Offenbach tinerii. Aia e piesa pe care am auzit-o a ori. E fiți atenți ce se întâmplă acum. Yeah, Și cancan de la Jack Offenbach. Ficiorul în sus, haideți. Și continuăm. Foarte frumos, Woo! ar fi putut lejer să fac un featuring oamenii ăștia. Offenbach, featuring Offenbach. Fără nicio problem. Eu nu. Foarte frumos um, Am zis că povestesc De mare discuție de sărbători Pe care am cu soția, cu Alexandra Că ne-am certat în mașină jumătate de oră pe tema asta um, Pe scurt Și îmi doresc și opinia voastră pe WhatsApp Când îmi Bradul? Păi? În ajunul Crăciunului? Adică pe 24 seara? Sau când ai chef? Oricând, înainte, înaintea Crăciunului? Nu sau în Ducă. martie. Da, hai să vedem când ne împodobiți voi Bradu. Țineți la chestia asta să fie împodobit în ajun sau îl împodobiți când în decembrie? 07343630 ne auzim pe WhatsApp. What's up? this is your pinkness and you're listening to the best station on the, planet, the world famous. Virgin Radio it up at the start, we are billions of beautiful hearts and you sold us down the river too far what about us what about all the times you said you had the answer 3 de Suntem la Virgin Radio, bună dimineața, 0734-3630, hai pe WhatsApp Sau chiar în direct la telefon, aș vrea să-ți aud vocea, să-mi spui Când îmi tu, Bradul Eu am avut o discuție monstru cu Alexandra în mașină ieri, cu soția mea, prin oraș, stând în trafic, evident Pentru că i-a venit ideea să împodobim Brăduțul în seara asta De vineri. Și am sărit ars, pentru că eu, toată copileria mea Uh, mirosul ăla de brad, eram obișnuit să Îl primesc în casă, pe 24 decembrie Seara, în ajun uh -huh. Când se face bradu așa, așa e dat În, în viații probabil, la mine acolo Sau așa o fi peste tot, dar în ajun Îmi zicea tata, mereu se face bradu Pentru că moș Crăciun Vine după aia să vadă cum l-ai împodobit și îți lasă cadoul Trebuie să fie proaspătă treaba. da L-ai făcut și te culci după ce ai împodobit bradu obosit și închizi ochii, dormi și de dimineață găsești dor sub el. Și nu concep Crăciun fără să-l am împodobit în ajun, deși orașul se împodobește pe 1 decembrie, magazinele sunt împodobite de la începutul lui decembrie și mulți oameni fac bradul mult înainte, dar eu nu-l fac, nu știu, nu-mi vine să fac. Și m-am încercat cu ea. Și foarte bine ne-a dat. Uite, dacă nu sunt încă suficient de copt, vezi, sunt prea tânăr. Ne-a dat un om căsătorit mesaj, căsătorit de mulți ani, dar nu s-a semnat. Băi. Bogdan, dacă vrei sărbători fericite, Bradul se-mi când vrea soția Co Bă, nu m-am gândit la asta uh, Și uite, încă n-am făcut bradul și cred că îl facem uh, în ajun Dar cum faceți voi? Sunt nebun? Adică mai sunt oameni care îl fac doar în ajun? Care au fixul ăsta sau? Uh... ai adică am împărțit nu. oamenii pe WhatsApp în două categorii Sunt cei care îl fac pe 24 Și cei care îl fac când vor copii Ori de la începutul lunii decembrie Ca să, de fiecare dată că vin colindătorii Să vadă și eu un brad Că știm că de asta vin colindătorii să-ți vadă bradul Ia, la Bacău, Georgiana, cum fac Bună dimineața! Uite, noi tot timpul în ajun, nu se poate altfel. Deci țineți... oamenii care fac o lună înainte. De ce? Adică, ok, puneți luminițe, alte treburi, dar bradul e o tradiție de ajunul Crăciunului. Da, plus că există riscul dacă îl faci mai devreme să te plictisești de el până de Crăciun. Ai păi, da, da dacă îl faci mai devreme, nu simți mai multă magia Crăciunului, a sărbătorilor? Nu, no, tocmai că așa vine să simți că e Crăciun când vine Crăciunul, nu cu o lună înainte. Mag în <laughs> acolo e adevărată magie. Bine, Georgiana, deci, cu... pentru ajun Eu, eu cu sora mea, în fiecare ajun, deci, noi nu prea ne vedem în timpul anului, că locuim în părți foarte diferite. Iar tot timpul în ajun, ne întâlnim amândouă micul dejun, Bradu Asta e Nu Ce vrem frumos. să schimbăm. ajuns. Frumos. Bine, Georgiana, sărbători fericite. Te pupam, merci că ne-ai sunat și spor la pregătire acolo. Alex din Cluj, Neața ne neața, neața, băieți. Cum faci? O, la noi, la Cluj, e un pic mai complicat ca noi de la începutul lunii decembrie să o, o spunem câte un glob până... Păi să încet, da, apucat de vremea și terminați târziu. Da, bineînțeles, dar mai greu e la despodobit, că ne apucă și februarie dacă bine. <laughs> nu, no, haide că puteți Mulțumim frumos de telefon mă, Ce grai Salut, frumos Alex, aveți, mă Salut, Alex, 946 și 46 de minute Curg mesajele pe WhatsApp Uite, Gabi din Satul Mare Da, în ajuns se împodobește și la Satul Mare care e statistica dacă ar fi să facem păi, un calcul? E un 50-50 cum rar întâlnim pe, da. pe WhatsApp Și bine, de fapt se și vede că sunt atâtea apartamente Deja împodobite, e clar că foarte mulți oameni podobesc că n-ai da. dar am eu curiozitatea asta Dacă sunt ultimul mohican <laughs> Ultimul român noi, care... Ești ești penultimul, dar îmi place, îmi place senzația asta de WhatsApp blocat. O să-mi fie doar de ea în vacanță. să vibreze telefonul și tableta de să-ți explodeze Uite, buzunarul. Uite, hai că rezolvăm în vacanță ca să nu fie dor de, de senzația asta. O să scriem noi Ionuți pe WhatsApp la 5 dimineața. Nu ne nu neapărat. Dragi ascultători, luați și notați. 072 doi. <laughs> Oh, oh, oh, oh, hey, hey, hey. Oh, Așa, da, nu gata că nu 624 2, 4 uh, 9, 4, 7. am făcut acolo? 9 și 47 Anyone? 22 decembrie Este vineri, ultima ediție de Virgin Tonic De anul ăsta, bună să vă fi inima Bună să vă fie sărbătorile, neața The world's gone bad. I find me something to believe in. Maybe I'm blind. A trecut și emisiunea asta, e 9 și 50 de minute A trecut și anul ăsta pentru noi ah! Și ce frumos a trecut Făi, de capul meu ce norocoși ah! suntem noi Să știi că, eu nu că m-am întâlnit ieri cu o ascultătoare Iuliana o cheamă da. am întâlnit cu ea la coadă la Pâine Mă rog, eram într-un hipermarket undeva pe acolo Pe la Chifle, Chifle. Și mi-a spus mi-a <laughs> la la da. la <laughs> <laughs> Mi spus să vă transmit că sunteți și suntem de fapt foarte norocoși cu jocul pe care l avem Și suntem, și suntem norocoși că vă avem pe voi Și guys, dacă noi nu o să fim neapărat pe radio în perioada asta Totuși, să știți că avem fiecare dintre noi parolele de la conturile de Instagram, de Facebook, de Snapchat, Virgin Radio România și o să lucrăm acolo. Aceasta este lucratura virginească, să știți. Uh, da, a, bine, mâine, poi mâine, și luni. Facem best-of, avem cele mai bune momente în următoarele 3 zile, trecem prin ele, ne amintim de ele cât o e zi o lică de lungă, ne auzim la Virgin Radio oricând când ați dat drumul la aparatul radio zilele următoare și vă urăm să aveți parte de cele mai frumoase sărbători. Vă mulțumim mult de tot pentru anul acesta, sincer. E o chestie foarte gras te trezești așa dimineața și dacă nu mi-ar fi plăcut atât de mult, mă jur că după prima lună acasă, înapoi pe YouTube, prieteni! He, he, hai, mai că și eu cu Bogdan, suntem totuși uh, niște colegi pe care vrei să-i vezi în fiecare zi nu e așa? Ba da. Și pe Alexandra. Și vă mulțumesc mult de tot că m-ați primit așa bine. Hai să -a, a stricat, în... tă... păi stricat și radio? -ul. Hai să stricăm Hai să-l stricăm discul meu. mai numai băgat, s-a terminat muzica. Închidem obloanele la că gata? Le tragem? Păi nu le tragem, că mai sunt colegii. Cum? Păi nu vine Alice acum. Da, duce ea pe. Uite-o. Hai, Alice, că am stricat Vino cu acea. Că ți am stricat aici. După Alice, nu vine colegul nostru, Andrei Niculae, cu toate tempenile din capul lui tânăr. După Niculae, vine Andrei Rebețan, colega de la 16. Vine toată lumea și-și face finalul de sezon. E 9,52 de minute. Vă lăsăm cu o piesă foarte drăguță, care ne place foarte mult și care este și nouă nouță pe deasupra. Publicitate. Este SIA și ho ho ho. Sărbători <gri> fericite Din Studio All Virgin Să ne auzim în 2018 Mai frumoși și mai deștepți Hai! Vă invim! Flanco și pe Franco.ro este sezonul surprizelor de sărbători. Cumpără laptop Lenovo IdeaPad cu procesor Intel Core i3, hard disk de 1Tera și Windows 10 Home preinstalat la doar 2649 de lei. În plus ai fixe pe loc fără de Flanco!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 să schimbi Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr Sanie de la doar 39,99 lei Cumpără și online pe practicăr.ro Practicăr Practică de la casă La casă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 Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hai la Mega Image să descoperi prețuri de sărbătoare, pentru că doar în perioada 20-24 decembrie ai! Gusturi românești sarmale cu carne de porc 1,2 kg la doar 19,99 și Mega Apetit salată de păf 300 de grame la doar 4,99 lei. Mega Image, sărbători fericite pentru inima casei tale!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 Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Virgin! 9 și 59 de minute, bună dimineața! În frumoasa zi de vineri, cea mai frumoasă zi a săptămânii, Alice sunt eu, rămânem împreună la Virgin. On FM, online and on digital This is Virgin Radio The News. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața, Alice! Ești toată un zâmbet în dimineața a, asta! Am asistat la finalul de Virgin Tonica la un final de concert foarte tare! Nu, așa, așa e, așa e! Ne bucurăm și de așteptăm să vină anul nou! Da, uite cum a început programul!